Envídos todos. Eu sou Janito e isto é fala barato. Grandísimos os rapaces de Navarraca facendo esta versión do Rejo, Chili Peppers e do Morrazo Unha versión que, ao final, non puderon incluir no seu día no CD Por problemas de dereitos de autor Se que xa sabedes, non lle comentedes a tedi que teño podcast Non vai ser que eu teño problemas tamén E despois das múltiples mostras de agarimo Que recibín na rede a través de comentarios no podcast e Mesmo unha chuzada que acaba de pasar a portada Vía a fer es comentarios no, no Facebook, pois vou seguir falando un poquezinho máis da economía, que dis que na rede non hai moitos eh, contidos galego que falen do tema. Eu vouno facer falando de algo que xa tiña mente en mente desde bastante tempo. Mesmo fixe un borrador para para escribir algo no blog sobre isto, pero bueno, é máis complicado do que do que semella, ao menos para min. E concretamente do que quero falar é do datai da tasa anual equivalente vemos na, na publicidade dos bancos moitas veces isto da ATAE, tres letreñas non sabemos que carallo significa, pero les opoñen ali ao lado dunha tasa de xuro que algo terá que ver ca tasa de xuro pero non sabemos exactamente o que bueno, pois ATAE é unha, unha obriga legal que teñen os bancos e sentidas financeiras cando fan a súa publicidade facer equivaler eh, a tasa de xuro eh, que nos están cobrando polos préstamos ou a tasa de xuro que nos están a pagar nos prazos ou que estamos sacando dos fondos de investimento pois poñela en equivalencia para que podamos comparar unas cousas con outras eh? como ben nos comentaron no seu día a na botella peras e mazás non se leva moi ben así que hai que transformarlas todas en laranxas ou en peras ou en mazás, non sei, hai que preguntarlle a ela concretamente o que, o que puxo, o que fixo o Banco de España foi publicar unha fórmula que serve para poñer todo en equivalencia é facer como se todo fueran operacións a un ano que se abonan o cabo do ano, o cabo no caso dos prazos ou que se pagan o cabo do ano, no caso dos préstamos Como funciona? Pois no caso dos prazos farían equivaler o que nos van pagando de xuros como se, fora todo como os digo, se pagará todo ao final do ano En concreto, cando, os, cando os xuros se pagan antes do do ano por exemplo, que se abonaran trimestralmente é dicir, cada tres meses vamos cobrar un xuros bueno, pois fan a ficción de que ese xuros que vamos cobrando cada tres meses, os podemos volver meter xunto cos cartos que meteremos nun comezo e que nos van seguir dando rendimento como se os tiberamos a mesma tasa de xuro é dicir, por poñervos un exemplo que así igual se comprende algo mellor supoñemos que nos pagan un 12% ao cabo dun ano, un 12% nominal nominal é o que se chama o que nos pagan efectivamente Decir, se nos paga un 12% nominal Significa que metemos 100 E que nos dan 12 12% Fago, Digo un 12% para que coincida Cun 1% cada mes Entón se nos pagan trimestralmente Cada 3 meses nos van a pagar 3 euros E así ao final do ano 3 mais 3 mais 3 mais 3 Temos 12 bueno, pois, O que falla tae é supoñar Que ao cabo de 3 meses nos pagan 3 euros E nos seguintes 3 meses En vez de render 3, eh, 100 euros pois, Nos renderían sobre 103 euros nos pagarían os xuros de 103 euros en troques dos, dos xuros de so 100 e iso fairía que nos pagarían un chisco máis de intereses os seis meses, xa non teríamos 103, xa non 106 con algo e os nove meses, 109 ou 110 e así, ao final do ano, ese 12% nominal se convertiría nun 13, 14% tae, non o vou calcular non ten importancia pero é importante é que os xuros se acumularían Esta unha práctica non é habitual, non é o normal que cando nos pagan os xuros para adiantado os volamos reinvertir, e ademais, xa non só que non nos que non nos reinvertamos, que ás veces os gastamos, E que non nos van pagar o mesmo, o mesmo xuro as habitualmente. Entón, digamos que isto sirve para que comparemos, pero cando se pagan a menos dun ano teñen un pouco interés para nos Eh, cando se pagan a máis dun ano xa teñen algo máis de interés porque se nos van a pagar un 12% nominal ao cabo de dous anos claro, xa non estamos falando de que nos pague un 12% cada ano o 12% nominal significa que ao cabo de dous anos nos van a pagar un 12% esto equivaldría a pagar un 6% o primeiro ano máis un 6% o segundo ano pero se fora un 6% o TAE iso suporía que os xuros do primeiro ano os estaríamos engadindo cando calculemos o segundo ano é dicir Se for un 6% TAE, o segundo ano estaríamos obtendo os xuros de 106 euros, non de 100. Polo que eses 12% nominais se convirten en algo menos dun 6% TAE. es decir se os xuros se abonan en menos dun ano, a TAE vai ser superior ao nominal. E, se se abonan a máis dun ano, os xuros van ser inferiores ao nominal. Simplemente para que non nos facamos un lío. Se nos van pagar a menos dun ano, van poñen a TAE en inmenso de grande. Eso, nos van pagar a máis dun ano, van poñen a TAE en pie chiño para que nos cole o danomina. Vale, esto é unha regla boa para que nos hagamos nos idea cando vayamos ao banco. Cos préstamos, que o que fan? Pois os préstamos o que fai a TAE engadir a parte de calcular isto dos xuros e tal e cual, engadir llos gastos que nos cobra o banco, como poden ser as comisiones de apertura e de estudo e repercuten o longo dos anos que dure o préstamo. Por exemplo, se facemos un préstamo a cinco anos e nos van a cobrar un 1% de comisión de apertura e un 1% de comisión de estudo, ou sea, un 2%, dividirían ese 2% entre cinco anos. 2 entre 5, un 0,40. Se supoñemos que nos están cobrando un 7% anual de, de xuros, bueno, pois pues ese 7% é que engadillese 0,40, que serían da comisión de apertura da comisión de estudo. Esto é feito así as bravas, eh? non, non nos vamos complicar aquí ca fórmula nin nada, simplemente que nos prestamos si que ten xa algo de intereses. Se ides comparar entre distintas entidades, mirar eh a TAE, porque as comisións de apertura ás veces cambian completamente o custe das operacións. O que si que tedes que ter algo de, de precaución é cando midedes operacións de xuro variable, pensar que os a é eh, parte da, da ficción de que os xuros van permanecer constantes durante toda a vida do préstamo e iso non sempre vai ser así ou normalmente non vai ser así igual non se está calculando un ataio de un 6% porque agora os xuros están a un 5% se despois vais a un 4% pues pois ataes a un inferior e se suben o 7% pois pasar a ser superior isto é fácil de comprender simplemente para que nos, nos orientemos se son mazás neste caso serían fixo E se son peras, serían variável Entón aquí hai que ter cuidadinho Comparar peras con mazas eh? Volvemos ao exemplo da señora Botella eh? Concelleira E nada máis, agarro que Comprenderades un chisquiño máis O que é isto das letriñas da TAE E eu marcho eh? Volverei, espero, próximamente E, mentras tanto, deixo vos Desfrutar outra vez da estupendísima versión de Navarraca Que verjuensa, que verjuensa Para que podades escoitar iriña e ese un que eu fale polo medio Vémonos, pasado ben e ata a próxima multimodal? -hmm.